Через плече перевісив він меч, що виблизкував рясно цвяшками з золота. Піхва, в яку був захований меч, той срібна уся на золоченім пасі з рамена звисала. Взяв і яскраво оздоблений щит свій, що тіло вкриває, Дуже красивий, на нім було десять кругів мідносяйних, а поміж ними ще двадцять опуклин було олов'яних, білих, одна ж посередині ще із чорносиньої сталі. Зверху вінчала той щит, голова страшноока, горгони з поглядом лютим, жах біля неї та острах стояли, Ремінь посріблений був над щитом, а на ньому звивався тілом тугим чорносиній дракон, і з єдиної шиї три голови в різні боки грозливо дивились у нього. Він двогребневий шолом натягнув щотирма шишаками і кінською гривою, страшно зверху вона коливалась, в руки узяв він два списи міцні, побивані по міддю, гостро кінчасті, а мідь їх далеко до самого неба сяяла. Лунко тоді загриміли Афіна і Гера, шану тому, хто у золотом славній владарив Мікені. Кожен з вождів візничому дав розпорядження строге: Коней в належнім порядку притримати всіх біля рову, І при озброєні повнім самі уперед подалися пішки й гомін. Невчасний і іще до світанку, рову вони досягли, Візничих своїх обігнавши, кінні ж неспішно йшли трохи ззаду. Лихе замішання зняв поміж ними кронід з ефірних висот їм криваві краплі, зронивши роси. Голів, бо відважних багато, до глибочині Аїду збирався послати кроніон. З другого боку із загони троян на узвищі рівнини лави єднали дужого Гектора. Полідаманта, коло Енея, В народі, як Бога його шанували, Трьох антенора синів, Поліба із ним Агенора І наймолодшого з них Акаманта, Подібного Богу. Гектор попереду всіх Із щитом ходив рівно округлим, Наче зловісна зоря, То з захмар Прозирне на хвилину і сяє яскраво, то знову затемно сховається хмару, так же і Гектор. То він у передніх з'являється лавах, то аж у задніх накази дає. Увесь, бо він міддю сяє мов, блискавка батька, егідодержавного Зевса». Наче жінці, що з кінців протилежних назустріч рядами, Жнуть ячмін чи пшеницю на ниві багатого мужа, І смугою густо за ними в снопи лягає колосся, Сходились так одні з одними лави Троян і Ахеїв В битві шаленій, ніхто з них про пагубну втечу й не думав. Голови рівно завзяті, в тій січі змагались, неначе хижі вовки вони кидались. Бачачи це, велетужна рада була лише ріда, що участь у битві тій брала. Інші ж боги не втручались у неї сиділи спокійно, кожен в домівці своїй.